Eta betetzen ditu beraz, gaiten ikaiten alda, e, be aukten eta urtero funtsian zentzu gero eta gehiago duela besta unak. Zentzu gero eta gehiago bat du eta be, beharko du ere ondoko urteetan. E, Urteetik urtera igira egiten e, zinezko beharkak dituztena ipahandeiko e, ikastorak eta gara da, e, Eta gainera itzohdu hori orain bilakatu da guztiz beharrezkoa edo guztiz markatua bedaren anitzen e, egutegietan. Eta uste jat, bai... Uoldea espezo bi bukatik, bi atletaik uh, ikan daiz perera. Hala ere, ogeita maikak egenea dizio horretan, bada panorama berezibat, horbiltzen uh, dena ere bai ikastolen inguruan, gero eta ikasile gehiago badira, eta gero egiten dugu eta gastu ere gehiago behar dituela, diru mailan ere bai behar den aden uh, itzokdu bat, mairean? Uh, Babe Prezeski, erten duzun bezala, eh, uh, ikusiz, uh, xe askak uh, gaur egun uh, no lako arramandituen eh, poder publikoekin eranendu dugu. Eh, gerota berreskoa go ikusten dugu beraz jenden eh, presentzia jenden sustengoa eta hala beraz ikusiko eh, igandean zer da hor beraz eri uratsaren burua beti diru bilketarena da beraz eh, bai eri eh, uratsak beraz chezkako da eta beraz berri funtshesko eh, Uh, ara, lana, bai eganen dugu. Funchezko lana da diruabiltzeko, e, sehaskako egoitzen dako. Eganai baitu, gero ikastolen eraikitzeko eta jara, sustengatzeko, ikastolen idekizak baita ere gauk diadanik e, ditugun ikastolen sustengatzeko. Mm -hmm. Proiektu ez behinak, e, finantzatzeko bidean, hogeita maik agarren edizio hori, e, malaren, nola fite fit e, pronostiko onak ba dituzue bainzatek unohen gainan. Gure aldi alagunik Uke meheriago hori dudai ikastuk Eta espero diago jala izan da dila Gero bai, pronostikoak esindira erran Ne, bakik Steatuzte dela 8 urteko jende Meta den, sempelereko Lakuaren itzulean Eh, uh, bai, bai, espero jaque betiko guk bideren ez arte betiko baldintzak aitzi uh, dian, amahartak par ap, parkaleku bide bide baser gero betiko banaketak egiten ditugu eta uh, espero jaque bai, uh, programazioa beraz bat esker gere, uh, bai dea ta gaztea eta ezak gazteak eta aujak eta adit guzietakoak atzamanen dira ser egin diren dortan. Alan eta Maialen ager beraz hemen ditugu gure gaurko gomitak goiz euskal Euskali etan erri urratz aipatzeko ordua eta beigandean gandean izanen da itzordu nagusi hori ondoko minutuetan segituko Ezberreko gomita laster zuzenean Zure galdera edo harra egin Facebook edo Twitterren bidez edo telefono 0 -5, -5, -5, 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Zortziak eta bost dira jatietan goiz behin mankizunean, gure bigomitekin hor uh, segitzen uh, dugu, alde batetik aleen bostk, Erihuatseko eh, lehen dakaria eta besta letik, eh, maialen etxe kidea, Ogeita Maika garrin edizio ospatzen du, Ogeita mintza beraz deitzen da edizio, Ogeita Maika garrin urtaren zat, ere berrikuntzak eh, kertzen uh, dira, nola egiten da berrikuntzak atxe maiteko, Ogeita Maika ba zergatik modernizatu behaita bai eh, modernizatu edo bai besteki egiten dituztenak beren edo beste bestetan egiten dituztenak aginibat bat sogin eta bertson egin eta bon azten bereziki jitatek ambient handien guretako eta lan lan gehir galekin godu diguna ere guri antolatzaileak eta gero egunean behtan, lan eginendu tenen buruasuan bereziki da Uh, erabiliko dugun laintziraren inguruan lehen aldikoz denetan baxon bere gabilga, bere hori Ber, da, eta beraz, uh, eta nontzi hoiek artuko ditu jendeak ba, uh, behin, bere lehen tragoa manatuko dolarik eta txikiko gero egun gusia. Eta... Hori, uh, azkenean ez hautzen duguna, uste otorain, nah, bai, benetan... ez edo da pixkat berant ere badu, azkenean, zon baiturte ere bestak asik guztietan baliatzen dela eta egin e, salbu. txalbu. Egia da, egia da, egia da, egia da, bostak itori lehenengo... Le, le, Baz, ikarra zoinduzue, eh, aldeoktateik, eh? askotan erabilitugu plastikozko basoak eta plastikozko basoiek ba, garbitu hastere naikin, eta bon, eta bon, ez dugu ez aurora pausua animala egin oktan, beraz, hauten uh, lehen da. eta... Maia lehen edo zeite gaitu. Ez, Funchesko, genuen Funchesko arazoa, lakoan, beraz, ere mugusian, ez, ba, baso horien erabiltzeko. Zain, uh, ba genuela, orain ahtio, aintzineko orteetako, erri horatxeetako, beraz, stoka handia, eh, baso plastikozko, baso stoka handia, Eta horren ba, ez galtzeko ere uh, nahi genituen berriz uh, erabili eta aseginen uh, duela bi urte beraz bigunetan uh, baso berrien uh, erabiltzen. Eta horren beraz, uh, ostatu guzietan uh, hori baizik ez dugu erabiliko. Gatoz. Lantzaman diagoa izanen da beraz, hori? Zerren ah. garbitu, garbitu berdira edo ordezkatuak izan dira aldi oro? Uh, ordezkatuak izan dira edo edo bedaren berdintxoak eramanen mena hori lana ongi egine da Eta ez garbitiak izanen. Ez e... tira garbitiak izanen, uh, lakuan berian, baina EH-ekik beraz uh, esk, eh, ikastoren elkarteak uh, dauzkigu da baso horiek uh, eskaintzen, eskaintzen edo alokatzen, ubekue reiteko, eta baso horiek beraz uh, hastelenarekin behizionen dira egualderat. Uh, eta preseski uh, uh, basoak uh, balio baitu, uh, balioko baitu euro bat, eta Uh, eskatzen dugu jendiak uh, diak uh, basua itzulde eta e, delako euro hori uzde zan ere uh, sehaskari. Uh, diakinez uh, berri basuaren garaioa baita ere garbitziak kostu bat baduela eta guk hori pagatzen dugula eta orduan uh, ba ori, uh, basuaren eskatzen uh, dugu euroa ustea, edo basua etxe ateramaitia eh bezala eh, eskatzen dugu eh, eh dziendi alin darbate egin dezan eh, bulzatzeko. re diru bilketa bat edo uh, eta bon gau ba izanza lehen urtea da kakotzen artean ergatsekek badola bere basoa berazgoa da ere jendeak nahiko du etlateraman uh, Oro hitzapen gisa. Hori beopen <laughs> <Or, itzapen> polita. <laughs> bon, eta beste aldaketetan hori uh, begera bilgargia aipatu uh, dugu. Hori izanen da beraz beikutzetan, beste begiikutzetan ze uh, garatu nahi izan duzi ere aurttenena saiatu dugu bederen uh, bereikutzetan be bon, uh, ditugu hitzakmen batzuk uh, beti uh, bizi jabiarekin beti uh, eskoal monetarekin euskal moneta joten eskogon hartuko dugu uh, lekutsa gusietan Ba ditugu horiekin bon, eman batzuk uh, finkatiak eta uh, di naabamanuko nukeala ere uh, Es senatokietan dizaiatzen ch dugun uh, animazio diberziifikazioren ondaren uh, indartzea eta bon bete betean sartzeko hortan an animazioan uh, uh, la kulturen uh, nasketa bat saiatzen uh, dugu uh, gomitatu dugu aurten uh, talde bretain dak bat gomitatu dugu uh, taldeko xikeruno bat uh, badire igualdeko uh, abeslari famatuak badire iparaldeko talde anitz Beraz, haurtenko uh, abestiak ere, iparaldeko talde gazte batek du egin, ikan orteko abezara funtsian. Ego, hor dugu indak batekin berrezikia horten uh, animazioan, horako haurren txokoa ere betidanik, uh, haurren txoko batzen erri horatzen, ikan orteetik artzina badira hiru gune horain, uh, bat araba gunean hor joko ekin bakarrik izanen dela egungu zian, gosarako gune hori hori, hor joko handiak, denak uririk, Puskaturunago Gipuzkoalekoan hok esenatoki bat eta hok guztiz programazio bete-bete bat goizietik ahatsera haujen Eta hamini bat, uhunagoan, zikiroa eta sagagotek ondoan, sagoten shagot, bazkari ondoan, bada beste, beste ganezake udalekuko joko batzuk eta hoiek hamini bat elduago direnen dako. Mm. O geikustunak ala ere beraz kultura diversifikazioren uh, gainetik ere bai, badala bixitsal buru bat uh, familiari bideratzea erriogatsori aujak eta aujai fiskaleko gilego maiteko ere bai Ba horita bera uh, azkenian usailako uh, aipatzen zenuten uh, usailako likuri fiskat uh, uh, hergia gelditu baitzen eta azken finean ba chezhk Beratsa da hagei eske ere eta orduan nahi izan dugu uh, haugei familiai haugei sustut uh, liku handiago eman, eta hortarako uh, zabaldu auentsukoa uh, beste, uh, beste bigunetan. Aktualitatea egunero hurbiletik segituak goizberri emankizunean Egunero gomita bat. Eta bigumita ditugu gaur sortziak eta ameka dira goizbegin euskaliratietan uh, ziste beti. Eta mintza lemapean erri uratx igandean izanen da. Sorpresarik gabe txemperen izanen da aurten ere. Uh, Errikoetxe aldaketarekin ere, mantentzen dena batzuek dudabari mazuten ere. Baina hor aur izanen da aurten ere eta eta aldatzen ez dena ere. Uh, burasoak direla hor langile, burasuak ari direla buru belari hor. Uh, mila seireun uh, buraso edo laguntzaile behintzat, edo mila berriun edo olako zerbait, zenbaki ahondiak dira horiek denak? Mm. Ba, ez tutu, ba hola, holako zerbait, ez dakit txusen ez dakit uste gotegunean bertan uh, milako bat, sortzilegu milako bat buraso direla hor lanean ari beren txandetan, apartkalekuetatik eta talo edo oztatuetan, edo haugen txokoko ardunadunak edo, edo, Ola? Eta bezperan ere jadanik hasiagira atzotik, atzotik handlanean egun segituko dugu. Biak uste dute ondabehoi eta hamar, ondain irurrogoi jende ditendirela ere montaketarako, egandeko aipatu dugu eta ez da antzipeak hasteleneko ere, angirela lako horren garbitzeko, aratzeko dena garbia dago. Eguerdiko saiatzen dugu horren bateko dera garbiti izatea eta gero atxaldea dugu gauzean ba, esker eta eskoin berri zirra meiteko plegatzeko. Uh. Ba, um, Baina, uh, sehaskako buraxo guziak beraz uh, hor dira, eh, uh, lan txandetan, baita ez tan uh, antzi behar ere bolondrez ainitz-ainitz, sehaskakoak kako txenahtian estirenak, uh, Uh, gehiago edo estiren, uh, she, estirenak izanak ere sekulan, bainan bai esko altzale, uh, uh, baditugula diadanik lakoan berian, joan uh, den astezkenetik, uh, lan hainit zeldu da eta eskertu behar ditugu, uh, eskaintzen baitute uh, eien denbora, alduten guzia, gu laguntzeko eta eiek gabe da... Ez genukela, olako muntak eta olako antolak eta buru ratzena al, buraxo geienak lanian ari baitira alde batetik. Eta hor duan, mil eskerraundi bat, bolondrez guzi hori eier, eskerrak hor direla horra indik. Inda jaktze bat, izaiten da, egi horat, buraxo entzat, osoan lanen ari direnak, si aska mailan, aurrik astoletan, eta olako pesta baten beharta hartzen inda jaktze bat da? Egun mm on! -hmm. Uztian baietz, uztian baietz, gero askida ikustea besta hori anturatzen dugun eta burasuen aktean. Mena ik, askida ikustea, uste dut, ikastunetan zoebat gauza anturatzen diren eskechta eskuin. E, Iparalde osoan, izan badik antaldi, antzerki, e, maininguru, e, kakhta lehiaketa. Bo gauza hanit segiten dira eta uste dut, bai, hek ere badutela bizi bat eta bizi hori badera, gero bai, dabaritzen da egio eh, gatsen. Antorrak. bai. Ez ailtasunak ere izan behar dira, berrikuntza bat da, ere pentsut buraxu batzuentzat batzuk, be, gazte elkarte munduan ari dira, baina beste batzuk ere deskubritzen dute, ez? Lagun bai. zaile hori, fe, pagatua izan gabe, <coughs> dupen batzuentzat, pentsut ala ere berezia izan behar dela, ez? Bai, bai, egia da, bena boztu gota ere, Astendirela gau gauza horren ezagutzen, beraien ikastoran maiz deia. Jadanik uh, apuntatzen dire du telarik, edo ezagutelari beraien aurra, bo, bait bat akite, edo fit, ah, fitiakiten dute, bo, beharko dut iztuzte la lan batzuk egin, hola, goiz batzuk pasa, edo ahats batzuk pasa. Mere uste gut hori, lehen lehena den herri batetan eta talde batetan, eta uste gut ere ejeski egiten den. Bai, kudeatzeko eta? Baituzi zailtasuna, edo nola iten duzi bat dira? Ez, uh, erri horatzen behar nean, uh, uh, bizikiuntza antolatuada, hainitza haspitalde, uh, haspitalde horiek urtean ziar uh, uh, biltzen dira, eta uh, ardura batzuk bat uzte eta... Uh, bat eratzen ditugu um, talde guzi horiek, ardu uradun guzi horiek asken hasteetan, eta gio iten da, fin, zinez, masina bisikiontsa martxan da, eta ez da arazorik, eta borraxo polita dena da ere guno hortan, dapres eski uh, gune ainitzetan, ainitz ikastolako borraxoak beraz, nahaxiat direla, eta hor ikusten da beh, trukak, trukaketa berri bat ikusten da, besteak hageman bat sortzen da, eta biziki polita dena. Hala ere, ipatzeko da, egi eh, baliatzen dela beraz eraikinak eh, finantziatzeko hortengo edizioa miahitzeko lisoaren zat, ezpegira trompatzen, eta miahitzeko liso hori finantzatzeko proiektu egaldoi bat, hala ere, zemateko dirutza behiltzateke egoitza horrentzat. Hori zemateko hori xe askako hartu da duek. <laughs> Pascaldink ejeiten du bezala, sasokorkarek egiten du bezala Eitu lago eigokatxe egin tean eta urtea andanen batez, dena dizkostattzeko beraz bon, proiektu oso oso oso handia da. Jadanik eh, jakin behar zen xabado eh, poliuaaren begitzea zinez proiektu potoloa zela eta egin dela, Uh, ortean, dara batez, uh, obrak izan dira eta dir, uh, hiruatxak izan dira hori diruztatzeko. ja orain diru, laguntza egin, handi ekin, e, diru laguntza handi batzu ekin Diru laguntza handi batzu ekin, bai es, hur. Uh, Demela hori, da beste baterioa ilotu behar da, eta uh, mezala, da, uh, uh, egin duzu mezela, biagitzen egin egin egin den uh, siaskako liseo berria. Bon, ani serioak jasmen dira bai. Baia lanetxo mendialen boske berva galdera bat orri galderako zuek bon lana o pentsatzen dut baina baduziez zerbait aur ikusi naia eta programazioa spitogu dena ipatsenal zer ikustera joan izan dut eto zer utxegin ez dusuen ai ez dusu utxegin ai. Ba, uh, <laughs> nasaki <laughs> <laughs> <hazaki>, spitira <hazaki, hazaki> <hazaki>, spitira leku guztietan izaten hal eh uh, begira da bat beren nahi nukei kan manik korchikanoa kantaldiari uh, gatiasoa askan taldeari ere na faragunean oh, er, beste, beste estilo bat beste estilo bat bon um, bereziko dela ikustea zere uh, eta gero bo ohoja dut nai atzamaite dira ezagun anitzigun hortan uh, lagun aniz beriz ikusten ez direnak hasiko urte guztian E, bon, trago batzuk hartu ere ejiko lagunekin, eta, bon, bai, bai, ala ere eguna, eguna, esperu eguntza pasatuko egula. Uh, aipatu ez duguna bate, berba, hondartza, hondartzaren gainean izanen den dantza gune berezia, oa, eh, iba du bi urte... Uh, hox-dantza. Hox-dantza, hei, uh, montatu dugula. Arrakasta haundiadu, eta egia da, um, indar berezibat itendela ere hox-dantza, uh, eskual-dantza, baita ere uh, garaikide, taldean uh, gomitatzeko, eta izaiten dela ere biziki polita. Ebe horrekin bukatuko dugu, itzoiekin bukatuko dugu, da eskerhtuko zaituztego, alembazk, eta maialen txamendi berazgurekin izaitagatik goizuntan, mil esker zuerik. Mil esker... Eta deia partitiak dira, bo. <risa> eta goazen aintzina sortziak eta hogei dira goizberin oskal irratietan zizte, gure aste osoko gomita, argitxu etxandi deitzen da, eta bega zure azken autua izanen da, argitxu etxain, etxandi horretarazteko um, be, mugaz gaindiko uh, istituzioak aztertzen ditu Europan, eta bere zikitexia bat orta zere prestatuko duelarik, eta be ustud gainera berezi bat duen talde bat hautatu duela <tipen> <tipen> uh, Gaur gehiago jokan jola <laughs> begitsa jaken libre kantua. Uh, diska horria atera zen bi.000 20 edo edo lauan eta eta salatzen du gizarte gizarte konsumo, Eh, beti, beti era dugu beti errausten dugu, zerbait errausten dugu, eta beste zerbait behar dugu bere alla, eta errosi urduko ez gira kontent eta gauza behia behar dugu, beste ekonparatuz, eta berrak du dugu sorgin gorpila dela.